Wa takuni ya ulil Hijia ni miezi malum Na anai kusudia kufanya hijia katika miezi hiyo Basi asiseme maneno machafu wala sifanyo vitendo vichafu Wala sibishane katika hijia Na kheri yoyote mneweifanya mwenyezi mungu wanaijua Najitengenezee ni zawadi Na hakika bora ya zawadi ni ucha mungu Na nicheni mimi Ayat yang ke عليكم جناح آتبتغ فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فذكر الله عند المشعر الحرام fa-dhkuru-llaha 'inda-l-mash'ar-il-haram wa-dhkuruhu kama hadakum wa-inn kuntum min qablihi la-min-adh-dhalin. Si fi bayako ile kuitafta fadila mlawe no mlezi. Namtakapo miminika kutoka Arafat mtajeni Mwenyezi Mungu penye Mash'aril Haram. Na mkumbu keni kama alivyo kongo weni. Ijapukua zamani mlikuwa miongoni mwaliopotea. Thumma afidu min haithu afadannasu wa stagfirullah. Inna allaha gafuru rahim. Kisha miminikieni kutoka pale wanapo miminika watu. Na muambeni mwanyezi mungu msamaha. Hakikah menyizi monggo ni menyusaimeh, menyukurhemu. Jadi, kalau itu manasik kau, fadzkur Allah ke dzikir kau, abad kau, atau ashd dzikra. Fminal nasmi, yqul Rabbna, atna fit dunia, wa malahe fit min khalaqa. Namkisha Na timiza ibada zenu Basi mtajeni mwenyezi mungu kama mlivyo kuwa mkiwataja baba zenu au mtajeni zaidi Na wapo baadhi ya watu wanausema mwala wetu mlezi tupe duniani Na hai katika akhirahana sehemio yote Wa minhum men yakulu rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah Wafil الاخره حسنه وقنا عذابا النار na ketika wao wapo anausema mola wetu mlezi tupe duniani mema na akhirah mema na utulinde na adhabu ya moto ulaika lahum naseebum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab Aundi ha, wataka wapata sehemi yao kwa sababu ya yale, ya lehe walio ya chuma Na mwenyezi mungu ni mwepesi wakuisabu Wadhkuru Allah fi ayaamin ma'dudat Faman taajjala fi yaumaini fala ithma alayhi Waman taakhara fala ithma alayhi limani ittaqa Wattaku Allah wa'alamu annakum ilaihi tuhsharun Na mtajeni mwenyezi mungu katika zile siku zinazohisabiwa Lakini mwenye kufanya haraka katika siku mbili Sitha ambiju yake Na mwenye kukawia pia sitha ambiju yake Kwa mwenye kumcha mungu Na mcheni mwenyezi mungu Najueni kwa nyinyi mta kusanyo Wa minan orang yang beriman, sesungguhnya Allah berbicara kepada mereka dengan firman-Nya, agar mereka mengetahui. Dan sesungguhnya Allah ala kepada fi dengan Wa nya agar mereka mengetahui. Dan sesungguhnya Allah berbicara kepada mereka dengan firman-Nya, agar mereka mengetahui. Dan sesungguhnya Allah berbicara kepada mereka dengan firman-Nya, agar mereka mengetahui. Dan sesungguhnya Allah berbicara kepada mereka dengan firman-Nya, agar mereka mengetahui. Dan sesungguhnya Na hali yeye ndi ya mkubwa wa uhasimu. Wa itha tawalla saafil ardi liyufsida fiha Wa yuhlika alhartha wa nasi Wallahu la yuhibbul fasad Na anapota wala hufanya juhudi katika nchi kwa kufisidi humo Na kuteketeza mimea na viumbe Na mwenyezi mungu hape ufisadi Wa itha kile lehu attaki Allah, akhwathathu l'izzatu bil'ithmi, fahasbuhu jahannam, wala bi'isal mihad. Na kiambiwa, mogu upi mwenyezi mungu upandwa na mori wa kutenda madhambi, basi huyo inamtosha jahannam, paovu mno hapo kwa mapumziko.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 Ya ayahal الذين امنوا دخلوا في السلم كافة و لا تتبع و لا تتبع خطوات الشيطان. Innuhulakum عدو مبين. Enimblia mene. Ingi yani katikau Islamo, bau Wala msifuati nyayo za shaitan Akika yeye kwenu ni adui ya liawazi Fa in min ba'di <tuhi> ma jaatkumul bayinatu <tuhi> Fa alamu anna allaha azizun hakim Naikiwa mkateleza baada ya kufikie ni hoja zilizo wazi Basijuwe ni kuwa mwenyezi mungu ni mwenye ngufu na mwenye hikma Hai, orang-orang yang beriman, apakah kamu tidak melihat bahwa Allah berada di antara kamu dan Dia mengutus Nabi-Nabi-Nya untuk memberitahukan kepada kamu tentang kebenaran dan menghukum orang-orang yang berbuat salah? Hanya orang-orang yang beriman Na kwa mwenyezi mungu, ndiyo hura jeshwa mashawari yote Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha ilaha Allah. Nahijia inakuwa katika miezi mna yojua Kwa nijambu hili ni maarufu kwenu tangu zama za Ibrahim ala hissalamu Na ayo ni miezi ya mfungo mwosi, mfungo pili na mfungo tatu Mwenye kuazimia faritha ya hijia katika miezi hii Na haka ingia basi ya fuwate vilivyo zake Katika adabu za hijia Nikuwa mwenye kuharimia ajiepushe na kuingiana na wakeze Na kufanya maasi ya kutukanana na mingineyo Kujadiliana na kubishana na mahujaji wenziwe Na ajiepushe na kila linalopelekea chuki na khasama ili atoke katika iharamu yake na ya ana anahishma yake Ajitahidi kufanya kheri na kutafuta malipwa kwa mwenyezi mungu kwa kutenda mema Kwa ni mwenyezi mungu ni mwenye kuyajua hayo na ni mwenye kulipa vitendo viema Na mchukue zawadi za akhirayenu kwa kumcha mungu na kufuata amri za mwenyezi mungu na kuyepuka haya kachazayo Hiyo basi diyo za walibora Na kuweni wenye kuhisi hofu ya Mwenyezi Mungu katika yote yafanya na mnayoyawacha kwa mujibu wa akili na hikma njema. Katika vitendo vyenu vyote msichanganyishe hata chembe na mambo ya pumbao au makusudio ya kidunia. Na walikuwako miongoni mwenu ambao wakiona vibaya kufanya biashara na kutafuta riski wakati wa msimu wa Basi mnaambiwa kuwa hapana ubaya kwenu hayo bali mnaweza kuchuma maisha kwa njia zilizoru na sharia. Na mtafute fadhila na nema za mwenyezi mungu. Wakitoka mahujaji arafat baadia ya kusimama huko, na wakafika muzdalifa katika mkesha waidi ya kuchinja, wamtaje mwenyezi mungu hapu masharil haram, na pundipu kwenye kilima cha muzdalifa, kwa kusoma tahalili, na kuitikia labbaika, na kusoma takbiru na wamtukuze mwenyezi mungu wakimhimidi na kumshukuru kwa vile alivyoongoa kwenye dini ya haki na ibada ilionyoka katika hija na umra, na ilhali kabla ya hapo walikuwa katika waliopote ya njia ya uongofu. Makureshi walikuwa hawasimami na watu wengine katika arafati juu ya kuwa wakijua ya kuwa baba yao Ibrahim akisimama hapo. Na hayo ni kwa kuitukuza wasiwe sawa na wengineo, na hali wawo ati ni watu wanyumba ya mwanyezi mungu na ni wakazi wakatika pahala patakatifu. kuwa hayo ni kuitukuza maka wasitoke kuenda arafat ambako ni kutakatifu kama maka. Mwanyezi mungu akawalazimisha wazingole mbali hizo ada za kijinga na wasimame katika arafat na watoke huko kama watukavi watuote. Kwaani hapana ya yote aliebora kuliko mungine katika utendaji wa ibada. Na inawapasa wa muombe mwenyezi mungu makfira katika muhalahumu mwenye baraka. Hayo ndiyo ya maelekeo zaidi mwenyezi mungu kwa sameme dhambi na makosa yao. Na akawarehemu kwa fadhila yake. Mkishamaliza amali za hija na ibada zake. Wacheni mliokua mkiafanya za maza ujahili ya kutafakari kwa babazenu. Na kukumbusha mambo yao, bali makumbusho yenu, na kutukuza kwenu, uwe kwa mwenyezi mungu kama mlivyokuwa mkiwa kumbuka baba zenu. Bali mtaje yeye kwa wingi zaidi kuliko waze wenu. Kwa yeye ndiye mwenye kuzitawala neema zenu na neema za baba zenu vile vile. Na humu mwahali mwahijia, ndiyo khasa mwahala mwadua na kuombea fadhila na khiri na rehma zitokazo kwa mwenyezi mungu. Na walikuwa kubavya mahujaji wakifupiza duwa zao kwa mambo na kheri za dunia tu. Hawa hawapati sehemu yote ya akhera. Na wapu watu ambao mwenyezi mungu amewawezesha nyoyo zao zikapelekea kuomba kheri ya dunia na akhera na wakamomba mwenyezi mungu awaepushe na shari na athagu ya moto. Hawa wanapewa kama walivyojaaliwa kuyachuma kwa kumomba na kumtegemea mwenyezi mungu. Na mwenyezi mungu humlipa kila mtu kama anabyo stahiki na nimwepesi wa kuhisabu na kulipa. Na mtajeni mwenyezi mungu kwa takbiri na vinginevyo katika siku maalum Na azo ni siku za kutupa mawe hapo mina. Na azo ni tarakhe kumna moja na kumina mbili na kumina tatu. Na silazima kwa haji kukasi kuhizi tatu mina akitupa mawe. bali anaweza kufupiza siku mbili. Kwa ni msimamo wa ni kuchamgu, si idadi Na daima mcheni mwenyezi mungu Najuwe ni kuwa kwake yeye mtakusanywa na muulizwe mlioyatenda. Hayo mawe ni changarawe kutupo muhala malumu katika mina Katika siku ya kuchinja, yaani id na siku tatu zifuatiazo Ilivyokuwa kumchamwenyezi mungu ndiyo msingi basi khasara ni ya wale watu ambao dhamiri walionayo nyoyoni mwao ni mbali na maneno yanayotamkwa na dini zao wamepewa utamu wakupanga maneno ukufurahisha kauli yao katika kujivutia manufaa ya maisha ya kidunia na kuunga mkono kwa oyasemayo kumsingizia Mwenyezi Mungu huwa anashuhudia kwa oyasemayo yanatoka nyoyoni mwao kumbe wao kwa hakika ndio wakubwa wa Na ukabithi kwa kowewe Na pindi wakitawalishwa madaraka yoyote Haiwi juhudi yao kuleta maslaha Bali ni kuleta ufisadi Na kuteketeza mimea kukata miti, na kuwa wanyama na binadamu Na mwenyezi hawapendi watu kama hawa Kwani mwenyezi mtukufu Hapendi uharibifu Akinasehiwa amogope mwenyezi mungu Uzidi kupanda mori wake Na akadhani kuwa hivyo unamfunjia chauchake Akazidi kupanda madhambi na kuzidi kumchafua na kumuongeza inadi. Mtu huyo hatosheleze kimpaka inge jihannam na hayo ni makao maovumno. Ni farka kubwa baina wanafiki hawa na waumini wakweli ambao watayari kuza nafsi zao kwa sababu ya kutafuta rathi za mwenyezi mungu na kulitukuza ni nolahaki. Hawa ni kinyumi na wali wakwanza. Hawa wakitawalishwa malaraka kuendesha mambo ya watu Inakuwa ni katika upole wa mwenyezi mungu kuafanya wajawake Mwenyezi mungu mtukufu huarehemu hau wajawema Wa kuatawalisha watuema ili awalinde na wanyeshari Enyi mliwamini Na iwe bainayenu nyote amani na salama Wala msichoche chuki za kijahilia Na mengineyo kuleta sababu za ugomvi na khtilafu Wala msipite katika njia shaitani Ane kupeleke ni kugawanyika Kwani yei ni aduwe wenu Maneno haya ya Kurani ni wito kwa umini wote, iwe baina yao salama na amani. Ne anafahamisha kuwa vita na hasama ni katika muendo wa kumfuata shaitana. Wa umini wote wanaito wawe katika hali ya salama na wengineo. Wa. Na wao baina yao kwa wao, wasipigiane na wengine wala wasipigiane wenyewe kwa wenyewe. Na mainoha ya Kurani ya naonyesha kuwa makusiano baina ya dola kislamu na nyinginezo ni salama. Na huo ni msingi wa mwanzo wa dini zote za mbinguni. Wakati lipukua kanuni ya porini, ndio inayafukumu baina ya madola na kuwekea mipaka ya makusiano yao. Mwenye nguvu kumla mnyonge. Uislamu likuja na huo msingi wa kuambrisha kuwa makusiano yao ya usalama. Pindi vikitokea vita basi viwe kwa ajili ya ulinzi na kuupinga uvamizi yani ni kumlazimisha yule mwenye kufanya uadui awe mwenye usalama vita vilivyoruhusiwa na Uislamu ni kudhibitisha nguzo za amani na kuhakikisha uadilifu vita hivi ni vita vya salama kwa ajili ya uadilifu na amani Mkigeuka, mkaiyacha njia hii milioitiwa muifuate nyote baada ya kuthihiri hoja za kukata kuwa ndiojia ya haki. Basi jueni mtapatilizwa kwa kugeuka huko. Kwa ni mwenyezi mungu hakika ni mwenye nkufu, umuadhibu mwenye kuiyacha njia yake, na mwenye hikma anayepima makaliri ya adhabu yake. Ye, hao wanaukatao islamu. Wanangoje ya mpaka wa mwenyezi mungu mtukufu na malaika jahara katika mawingu na hukumu ya kuakatisha tama zao imekusha pitishwa? Kwa ni hakika mambo yote ya momikononi mwa mwenyezi mungu, yeye huyasarifu atakavyo, na hukumu yake imekusha tolewa, na hapa na shaka yoyote itatekelezu tu.